так стояла на другому боці вулиці напроти дзвіниці і писала. А на Христос воскрес відповідала «Добрий день». Е, Господи, що то нагадувати дурний час?» А дід мій зачув, що головиха умерла, та й каже «Будемо головиці позичати твою домовину, бабу». Як по совісті, то я не так уже й дуже позичати хотіла, і не від того, що у нас у той день рано корова отелилася. Ти, дочко, щоб знала,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 А я у голову не бита. Я тоді ще трохи молодша була, говорити добре вміла, та й поїхала у райком з ферми, отак, як була у гумаках і в халаті. А халати нам давали чорні. То я з'явилася у район як чортиця. Не проти святої п'ятнички буде казано. Міліції там не було, то не те, що тепер без міліції у виходок у місті не поткнеться. На секретарку я й не подивилася. Та так у своїй лютості й стала. Перед найпершим секретарем А він сердега на серце слабував Знав мене Бо все на ранішню дойку Не раз приїхав у село Ще наші доярки не всі на ферму Попришкин дебають А він біднятко, також покійний Уже дивиться коровам під хвости Витко їх заставляли Бо чого би то учений чоловік Вбирався у куфайку і плескав досвіта коров Замість жінки Та ще би їхав з району, якби не заставляли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 то приходив він на дойку, а його тато Гриць дояром робив. То навіть коли ніхто не чув, він синові казав, «Петро Григорович, дайте мені відро під корову». А тепер ні голови, ні колгоспу, ні господаря в селі. Від ферми фундамент хіба що лишили, корови дорізали. Людям паї такі пороздавали, що хіба курка на базарі стільки коштує, як той пай. Той не знаєш, для чого весь вік гарував. Але то вже друга бесіда. Ото як стала я перед тим секретарем, а в кабінеті тьма народу. Та як розвернулася, кажу, «Та я хочу гумаках, а правди дійду, хоч би там що, хіба би вмерла. Ви мене що, з доярки знімете, що я внука хрестила? А як знімете, то котрий з вас піде замість мене коровом хвости крутити?» «Мало того, брешу їм, Син надувся, що я маленьку дитину вигулила у невістки, та й пануця до хати закликала, то ви ще й йому і гризотою робите й на роботі. Ей, було, що було, то що згадувати. Але лишили ми у Дмитрика у спокої, до пенсії і до довчителювався. Ну, а труна для головихи, нагадує Юстині, яка, розвісивши на паркані хустинки і покривала й рушники з магазинними етикетками, сидить разом зі мною на прізьбі під хатою. Ми гріємося на свіжому сонечкові, а у нога гріються дві кішки – Юстинина і Юстининої невістки, що живе у другій половині будинку. А що труна? Перед тим, коли так нагло умерла головиха, десь півроку минуло, як ми з дідом поробили труни – Подумала я собі так, хто його знає, коли і як смертечка наша прийде? Може, надійде якась така лиха година, що не до труни буде? Або голод який, як ото у 47 сьомому, або свято велике яке? У неділю дерево будуть тисати, уже гріх. Та ще якесь мокре виберуть, а воно як усохнеться, на тім світі кості мої тиснути буде».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 гладоньке. На першу труну дід сам вибирав породу і рубав дерево тоді, коли треба. Бо то, що рубане у червні, червиве, а то ще якесь. А так дід сам вибрав для себе і для мене деревину. Ще тоді зір мав добрий. Та й зробили Грицько з Петром, покійники царство їм небесне. На колгосній пелорамі нам труни. Заплатили ми їм, руки умили, усе, як має бути. На горище винесли, я поскладала усе, що треба до смерти, старими покривалами укрила, і вже мені на один клопіт менше. Най, чекають свого часу. Але ж поголос пішов по селі, що Семениха до смерти готується. То як спротивилися наші, діти, най Бог хоронить, Софійка тиждень не ходила до мене, Василько грозився у кути на базарі відвести труни, що й знати не будемо. Дмитрий колишку рив і казав, що такого не сподівався від нас з татом, а тонця, антоніна моя найменша, сплакалася на нитку, бо то було акурат перед її сватанням. Тоді вка боялася, би свати не подумали, що мама її не сповна розуму. Я тобі скажу, дочко, що наші свати по тому, і собі домовини так само зробили, але вони їм скорше прислужилися, як нам, і своїм дідом найлегко спочивають з моїм господарем на тому світі. Ото лише трохи уляглося з дітьми через струни, а вже дід каже зичити одну, бо хоч і головиха, а все, людина була. Каже, Бог їй сам гріхи порахує. А день був білий, нарід вулицею ходить, Кінь ми за труною приїхали, вже чекають, а я на горищі повибирала все з домовини, вискладала купкою на підлозі, а потім, думаю, занесу в хату, у шафу, бо ще не знати, коли труну вернуть. А на горищі, боронь, Боже, ми ще увесь мій крам потрублять, як колись потрубили Максим'юкові мішечок з грішми, коли він не хотів їх нести на книжку, на пошту, щоб у селі не знали, скільки він грошей має. А то дочку все пропало» що наше на книжках, що Максим'юкове на горищі, лиш одно трохи скорше, а друге пізніше. Максим'юка за гріжми серце уже перестало боліти, а нас лише починало.